Salmul întâi al Preasfintei Treimi. Doamne, coboară-ți Duhul Sfânt pe al nostru suflet! Tu, dragostea și voia și viața cea din veci! Doamne, toate viitorurile prea părinte, ce în fiul bucuria în taină ți o petreci! Doamne, domnești peste noi și peste țară! O dragoste adâncă la certul ne întors. Doamne, cu ungeri scântăm de trei ori sfinte, Cu tremurează adâncul, eternul Tău, Logos. Doamne, din adevăr credință, virtute și frumos, Deschide-ne o cale prin harurile sfinte. Doamne, dă-ne lumina slavei, când scântăm agios, și dar este destinul ce ne-l-ai scris pe frunte. Doamne, cu ucenicii, jertfei și fiii Tăi, părinte, noi rătăciții, iarăși la tine ne-am întors. Doamne, veșmântul înțelepciunii tu ne-l-ai pus în minte, și îndegete părinte părintelui duios. Doamne, tot spinii cu unei ce o purtăm pe frunte, cu degete camirul cu milă tu scos. Doamne, ca să turmăm și crucea, să ne o purtăm cu minte, din trupul azi de patim, tu lacrima ne-ai